Nikolá tudta, hogy ment rosszul lesz. A nőből áradó gonoszság szinte megdermesztette a szoba levegőjét. Royce körülbelül húsz perccel később érkezett meg. Nem igazán tudta, milyen fogadtatásra számíthat Nikolától. Lehet, hogy már mélyen alszik, és oly ártatlanul fest, mint a ma született bárány. De az is elképzelhető, teljesen ébren rója a szobát, míg további vérlázító gondolatokat forgat a fejében, amelyeket aztán neki végig kell hallgatnia. Egy dolog azonban biztos, mielőbb helyére kell tenni az asszonyt. Tény, hogy sohasem volt még nős, és nem tudhatja, hogyan is él együtt egy férfi és egy nő, de Nikolá sem volt még soha férnél, tehát neki sem lehetnek nagyobb tapasztalatai etéren. A házasság szabályait azonban az egyház fektette le, és egyformán érvényesek szászokra és normannokra. A férje az úr a háznál, és a feleség az ő tulajdona. Nikolá persze mindent összekevert a fejében. Royce erre elmosolyodott. Nem lesz könnyű a lánynak, hiszen ő rengeteg változást tervez. Egy dolog azonban biztos. Nikolá lesz az, akinek alkalmazkodnia kell, nem pedig ő. Amint belépett a szobájukba, egyből elfelejtette a feleségének szánt leckésztető szavakat. Nikolá egyáltalán nem volt olyan állapotban, hogy bármilyen leckésztetésre figyeljen. Az ágy mellett térdelt a földön, és az üres éjeli edény fölé hajladozva öklendezett. Kókoli egy üdvözlés. Hallott már olyanról, hogy egy hogy majd rosszul lesz az izgalomtól a nász éjszakán, de Nikolá viselkedése túlment ezem. Annyira rettegne ettől az éjszakától, hogy komolyan belebetegedett volna. A nem tetszett ez a lehetőség. Nagyon sóhajtva a mosdótálhoz ment, megnedelsítette egy ruhát és a feleségéhez lépett. Nikolá ekkor már a sarkán ült és levegő után kapkodott. Royce a karjába emelte, és előbb az átszélére, majd végül az ölébe ültette. Ahogy hozzáért, a lány zokogni kezdett. Royce a homlokához szorította a nedves ruhát. – Azonnal hagyd abba a sírást! – parancsolt rá. – És mondd el, mi bánt! Nikolának nem tetszett a férfi nyers modora. – Semmi sem bánt! – hazudta. – Rendben! – bólintott a férfi. – Akkor árul, el, miért sírsz? Ez meg túl józanul hangzott. Semmit nem gondoltam komolyan azokból az elismerő szavakból, amelyeket rólad mondtam, jelentette ki Nikola. Félrelökte homlokáról a ruhát, és szembefordult royce hogy az láthassa rosszaló tekintetét. Nehogy elhidd a dicséreteimet! A férfi bólintott, csak hogy megnyugtassa a lányt. Mikor is mondtad azokat a dicsérő szavakat, amelyeket nem szabad elhinnem? Tegnap este, amikor Gály a saját kiválóságával kérkedett royce is eszébe jutott az előző este, és elmosolyodott. Nikolát azonban túlságosan lefoglalta a saját baja, így észre sem vette. Az elmúlt néhány órát teljesen kimerítette. kimerítette. Férjem borult és lehunta a szemét. Valahol az agya egy rejtett kis zugában tisztába volt vele, hogy kívánja a férfi érintését, a megnyugtatására vágyik. Ennek ugyan semmi értelme, de most nem volt kedve az érzéseit bogozgatni. Royce? Igen? – Gyűlölsz? – Nem. – Nagyon dühös voltál, amiért téged választottalak, férjemül? – Mit gondolsz? – Azt hiszem, igen. – suttogta. – Így most nem mehetsz vissza Normandiába. – Ez igaz. – És ez bosszant? – Royce ismét elmosődött, és állát a lány fejére hajtotta. Nikolá határozottan aggódni látszott. – Nem. – És miért nem? A férfi nagyot sóhajtott. – Vitatkozni akarsz? – Nem. – Vissza kell menned Normandiába, Royce? Nincs ott egy hölgy, aki rád vár. – Kicsit késő már emiatt aggódni, nem? A lány szeme újra megtelt könnyen. – Csak most jutott eszembe ez a lehetőség, szipogta. – Istenem, tönkretettem az életedet, igaz? Royz szorosan magához ölelte. – Nem tetted tönkre az életemet, mondta, és nem hagytam senkit Normandiában. Nikoláhozzá simolt. Royce ezt úgy értelmezte, hogy a lányt megnyugtatta a hír. – A családom természetesen ott van – folytatta. – Az apám meghalt, de az anyám még él. A lány testvéreim és az unokái lefoglalják minden idejét. – Találkozom valaha is a családoddal? – Valószínűleg. Royce úgy vélte sikerült megnyugtatni a Nikolát annyira, hogy visszatérhessen eredeti kérdésére, mi szerint miért sír, és mi miatt aggódik a lány? Épp szóra nyitotta a száját, amikor Nikolá fülébe suttogta. Vissza kell menned Normandiába, Royce, ha csak egy szép hosszú családlátogatás erejéig is. Rossznak feltűnt a sürgető hangsúly. És miért? Mert ott biztonságban leszel. Itt is biztonságban vagyok. Nikolá úgy döntött, taktikát változtat. El szeretnék innen menni, amilyen hamar csak lehetséges férjem, ura. Nem indulhatnánk már is. A Holt fénye elég világot ad, hogy mutassa az utat hazáig. A kétségbels is eltéveszthetetlen volt a hangjában. Royce felemelte az állát, hogy láthassa az arc fejezését. Elég volt egyetlen pillantást vetnie rá, hogy tudja, retteg valamitől. Mi történt? Akarta tudni. Semmi, bögte ki Nikola. Csak haza akarok menni. Ellökte Royce kezét, és arcát a vágödrébe furta. Nikolá, annyira félsz az érintésemtől, hogy belebetegettél? Miről beszélsz, hiszen most is hozzámész, Royce? Nem így értettem, hanem amikor lefektetlek. Nem tudta befejezni a mondatot. A lány felkapta a fejét. Jóságos Isten, erre még csak nem is gondolt. Ha ráhagyja, ez a férfi mindig kitalál neki valami új dolgot, ami miatt aggódhat. Nem várhatod el, hogy úgy hájak veled? Még csak fontolóra se vehettem ezt a lehetőséget. Nem, egyszerűen nem várhatod, de elvárom, vágott közbe a férfi. Nikola a férfi szemébe bámult. Úgy tűnt, férje komolyan beszél. A lány elsápadt, és szíve hevesebben kezdett dobogni. Kétségbeesésében újra sírva fakadt. Royce igyekezett túl rá lenni bosszuságán. Rájött, nem kellett volna szóba hozni a témát. Ha elérkezik az idő, majd megejti a dolgot, de akkor gondoskodik róla, hogy hitvesének ne legyen ideje aggódni vagy félni. Nikola, bízol bennem? Igen, vágta rá a lány gondolkodás nélkül. És nem félsz tőlem, ugye? Nem. Helyes, suttogta a férfi. Akkor áruld el, miért vagy ilyen izgatott? Iszonyatosan ég a kezem és a karom, morogta Nikolá. Gyötörnek a gondok, rajz. Egyszerűen nem vagyok abban az állapotban, hogy megengedjem, hogy hozzám nyúlj. Hogy megengeded? – kérdezte a férfi inkább csodálkozva, mint haragosan. – Tudod, hogy értem – kiáltott fel a lány. – Hát nincs benned semmi együttérzés? – Férje vállat vont. Nikolá úgy véltett, tényleg nincs. Ha nem foglalta volna le teljesen az, hogyan mentse meg a férfi életét, Biztosan több ideje lett volna kigondolni, hogyan beszélje le Royst jogainak gyakorlásáról. Újra a férfinak dőlt. Tudod, Royce, nem gyűlöllek, de időnként nagyon nem kedvellek. A férfi szorosan magához ölelte. Hosszú percek teltek el Néma csendben. Royce türelmesen várta, hogy Nikolá megnyugodjon. Közben agya azon járt, milyen puha és nőies, milyen finom illata van, és mennyire jó érzés a karjaiban tartani. Nikolának eközben az ördögi kinézetű némber járt az eszében. Felrém lett előtt a gonosz arc, ahogy az üzenetét átadja, és megborzongott. Rózs megérezte a reszketését, és még közelebb vonta magához. A fénye megcsillant valamin, és ez magára vonta a figyelmét. Meglátta a ládán a tört, és homlok a ráncba szaladt. Az előző este külön parancsba adta, hogy távolítsanak el minden fegyvernek használható dolgot a szobából. Bár biztosra vette, hogy Nikolá képtelen lenne meggyilkolni bárkit is, azzal is tisztában volt, hogy menekülés közben sokkárt okozhat. Hirtelen elmosolyodott. Meg volt győződve róla, hogy a lány megsebesíteni egyik katonáját, utána nyomban bocsánatot kérne tőle. Nikolá még mindig talán volt számára, de egyik-másik tettét lassan kezdte érteni. Még mindig a szőkésen törőd a fejed, Nikolá. De hiszen férjes asszony vagyok már. – És? – nógatta A lány felsóhajtott. – Ha elszöknék, neked is velem kellene tartanod. Nikolá épp csak rádöbbent a kijelentés abszurdítására, amikor a férfi újabb kérdéssel zavarta meg. – Hogy került ide ez a tör? A lány megmerevedett. – Nem tudom. – De igenis tudod, ne hazudj nekem! Nikolá egy hosszú percig meg sem szólalt. Hmm, – Ez egy hosszú történet. Suttogta végül. Biztosra veszem, hogy nem akarod most végighallgatni. hallgatni. Tévedsz, nagyon is szeretném hallani. Egy vénasszonytól kaptam. Mikor? Ma éjjel, de nem akarok erről beszélni. Sírta el magát. Csak annyit kérek tőled, hogy vigyél el innen ma este. Könyörgöm, Rolls. A férfi úgy tett, mintha nem is hallaná esdeklését. Miért adott neked tört? El kell mondani -e neki az igazságot. Rojsz úgy sem adja fel. Különben is, győzködte magát, Nikola. Szüksége van valakire, akivel megoszthatja az aggodalmait. És Isten a tanúja, hogy a férfinak is szüksége van az ő figyelmeztetésére. Azért, hogy megőjelet várta, hogy Rojsz mondjon valamit, és beletelt egy időbe, amíg rájött, hiába vár. Talán nem hisz neki. Nem tréfálok, suttogta. Tényleg meg kell, hogy jöjjelek. – Hogyan? – hitetlenkedett a férfi. – Hiszen be van kötve mind a két kezet. Még a tört sem tudod megtartani. – Ezt mondtam, én is a küldöncnek, morogta a lány. – Rám bízta, hogyan oldom meg a dolgot. Minél inkább kételkedsz azonban a szavamban, rossz, annál inkább úgy érzem, nem is lesz olyan nehéz megtenni. – Nikola, képtelen lennél engem megölni, jelentette ki Royce, és hangjából elégedettség csendült. Gyengéden félre egy tincset a lány homlokából. A mozdulat teljesen olyan volt, mint egy szerető férj gondoskodása asszonyáról, aki fontos neki. Teremtő, gondolta Nikola. Milyen fáradt. Csak is ez lehet az oka, hogy a szeme ismét könybe lábad. Amikor már azt hittem, hogy vége a háborúnak, és végre békében élhetünk, akkor ilyesminek kell történnie. A háborúnak vége, Nikola. – Semmiség miatt temészted magad. – Nem hiszel nekem, ugye? – Azt nem mondtam. – Nem is kell mondanod. Van bizonyítékom is, férjem uram. – A törre gondolsz? – Nem. A bizonyítékom hajnalban érkezik. Három ember jön. Ha addigra nem öllek meg, akkor ők fognak végezni mindkettőnkkel. Akkor majd megbizonyosodhatsz róla, hogy igazad beszéltem. A Royce lehajolt és megcsókolta a hitvese homlokát tényleg igazat mondasz, ugye? Hogyan is hiheted rólam, hogy képes lennék ilyen aljas dolgot kitalálni? Kicsit hátrébb húzódott, hogy a férfi arcába nézhessen. Meglepve látta, mennyire dühös, hisz oly gyengét hangon beszélt vele. Gonterhelt arckifejezése egyből eltűnt, és elégedetten bólintott. Végre hisz neki. Ami azt illeti jócskán meg is könnyebbült. Royce haragja valójában megnyugtatta. Férje majd tudni fogja, mi a telendő. Nikolá szorosan a férfihoz bújt, és hölgyhöz nem illően hangosat ásított. Most már érted, miért akartam. Én van ilyen hazaindulni? Nikolá, kezd az elejéről, parancsolta Royce, és pontosan mondd el, mi történt. A lány nem vitatkozott. Amikor befejezte a magyarázkodást, Royce átkarolta a derekát, és szorosan magához ölelte. Arcán azonban félelmetes kifejezésül, és a sepphely egészen elfehéredett a dühtől. Most teljesen úgy festett, mint egy harcos, bár nem harci öltözékben volt. Különös érzés lett túr A férfi karjaiban újra biztonságban tudta magát. Már nem is emlékezett, mikor érzett így utoljára. Már az sem izgatta, ha itt maradnak. úgy úgyis megvédi, bárhol is vannak. Mit fogsz most tenni? kérdezte férjét. – Kezembe veszem az ügyet. Nikolá bólintott. intott. – Állj fel, hadd vegyem le rólad a ruhát, mondta csendesen Royce. – Miért? Royce úgy tett, mintha nem is hallotta volna megrökönyödést hitvese hangjában. – Hogy lefeküdhess aludni, asszony. Addig nem nyulok hozzád, míg a kezed meg nem gyógyul. – Köszönöm. – A pokolba is igazán nem kellene ettől így megkönnyebbülnöd, a férfi nyers hangjából érezte, hogy sikerült megbántania. Úgy vélte, a büszkeségét sértette meg. Felállt és a férje szemébe nézett. Royce, az első alkalomnak ugye különlegesnek kell lennie férje és feleség között. Szűziesen elpirult és lesütötte a szemét. Nem bírta a férfira nézni, ezért mereven bámulta a padlót. Royce nem tudta megállni, hogy ne ugrassa egy kicsit. Te hiszen egyszer már férdnél voltál, emlékszel? Gyermeked is született, vagytán megfeledkeztél Ulrikról. Természetesen nem feledkeztem meg róla, vágta rá Nikolás ilyetve. Csak azt akartam mondani, hogy legyen az ember tapasztalt vagy tapasztalatlan, az első alkalomnak akkor is különlegesnek kell lennie. Fejezte be a mondatot Royce, amikor a lány elhallgatott. Nikolá bólintott. Igazán nem szeretnék azon aggódni, hogy valaki tört szúra a hátadba, amikor éppen mással vagy elfoglalva. Rolsz kibontotta Nikola a övét, Félrelökte, majd felállt. Megpróbálta valahogy függetleníteni magát attól, amit csinál. Lehúzta Nikola felső ruháját, majd utána sorban a többi darabot is, míg végül a lányon nem maradt más, mint vékony, fehér inge. Súlyos csend ereszkedett közéjük. Nikolás szobor mereven állt, bár belülről reszketett az izgalomtól. Royce pedig már is megbánta előbbi ígéretét. Nem említetted meg a saját hátadat? Jegyezte meg, hát ha sikerül valamelyest enyhíteni a feszültséget, amely belsejét uralta. Még az is lehet, hogy te leszel az első, akit az ellenség tőre elér. Hangja reketten tört elő a torkából. A lány előtte állt, lába a gyékén szűnyeget gyúrta, feje mélyen lehajtva. Teremtőm, ruhanélkül még gyönyörű. A lába hihetetlenül hosszú, a bőre meg sejmes és puha. A gyertyafényben sejtelmesen megcsillanó haja pedig a legendák aranyhajú istennőével tette hasonlatossá. A kihívóan vékony fehérink nem sokat bízott a képzeletre. A lány telt keblének hullámzásától Roysnak elakadt a lélegzete. Igen, gyönyörű nő, és az övé. Úgy sem engednéd, hogy bárki is bántson? hogy mondod? Nem engednéd, hogy engem bántsanak? Roysnak minden önuralmára szükség volt, hogy a beszélgetésre figyeljem. Tényleg nem. Miért bámulsz ilyen komoran? Haragszor rám! A férfi megcsúválta a fejét, és kis hiány felnevetett. Ez az ártatlan még csak nem is sejti, mi jár a fejébe. <gül> Nagyon sóhajtott, és gyengéden az ágyra fektette hitvesét. Gondosan betakarta, majd az ajtó felé indult. Nikolá? szólt vissza. Igen? Amikor hazaérünk az én birtokomra, mondta szándékosan kihangsúlyozva a birtokos személyét, abba kell hagynod a hazudozást. Attól a persztől fogva, hogy letelepszünk, csak is a szintista igazat mondhatod. – Azt hiszed, hazudtam neked, amikor azt állítottam, hogy az a nő meg akar ülni? – Nem – felelte Royce, és szembefordult Nikolával. – A többi hazugságra gondolok. – Igérd meg, hogy abba hagyod a hazudozást, amint Rosewoodba érünk. Nikolá nem akar semmit megígérni. – Milyen hazugságokról beszélsz? – kérdezte, mert szerette volna kideríteni, mit is tud a férfi. – Nincs szükségem arra, hogy magyarázkodjam – szögezte le Royce. – Csak ígérd meg, Nikola! – mondta, és kemény tekintetet vetve a lányra várta, hogy meghallja a kívánt szavakat. – Royce, értsd meg, kérlek, mindent megteszek azért, hogy Ulrikot és Justin-t megvédjem. Egyelőre csak ezt ígérhetem meg neked. – Ezek szerint a védelem egyik módja az, hogy hazudsz nekem? – A múltban, amikor… – Én a jövőről beszélek, Nikola! – szakította félbe Royce. – Attól a pillanattól fogva, hogy megérkeztünk Rosewoodba, nincs több hazugság. Nikolá mély lélegzetet vett. – Rendben, – suttogta. – Megígérem, hogy nem lesz több hazugság. Royce megfordult, és ismét az ajtó felé indult. Már ki is se kezdtette feleségét a gondolatai közül, hiszen annyi teendő várt még rá aznap nap éjjel. Már a kilincsért nyúlt, amikor Nikolá megszólalt. – Royce? – az apám mindig megcsókolta az anyámat elalvás előtt. – Ez amúlyan családi szokás. – És? – fordult meg a férfi. Ez egyben száz hagyomány is. Újabb perc a csendben. Csak arra lennék kíváncsi, hogy vajon a normanoknál is dívik -e ez a szokás, magyarázta Nikolá színlelve. Royz megrántotta a vállát válaszul. Royz, a hagyományokhoz ragaszkodni kell, különösen ilyen zavaros időkben. Miért? A férfi még mindig nem kapcsolt. Nyilvánvaló, hogy nem képes felfogni, asszony a csókot akar tőle. Azért, hogy ne veszzenek el a történelem viharába, mormolta a lány. Nikolá, azt akarod, hogy megcsókoljalak? Ennyit a finom megfogalmazásról. Igen. Amikor látta, hogy a férfi felé tart, Nikolá lehunta a szemét. Rózs leült az átszélére, lehajolt és megcsókolta a homlokát. Nikolá megköszönte. Erre kapott egy csókot az órára is. Ezért is köszönetet mondott. Arca valósággal lángolt. rajz tudta, hogy zavarban van, de fogalma sem volt miért. Túlságosan is lekötötte az öröm, hogy felesége így kívánja az érintését, és eszébe sem jutott furcsa viselkedésén töprengeni. – A hagyományok nagyon fontosak, dadogta Nikola. – Most, hogy a férjem vagy, számodra is fontosakká kell, hogy váljanak. Rósz egy pillanatra elszakította a hajkát hitvesétől. – Igazán? – Igen, erősítette meg Nikolá. Kinyitotta a szemét és felnézett férjére. – Nem mintha azt akarnám, hogy megcsókolj, csak arról van szó. Nikolá feladta a próbálkozást, hogy értelmes magyarázatot kölcsön, amikor a férfi szája az övére tapadt. A szája olyan csodálatosan forró volt, hogy minden gondolat kiröppent a fejéből. Rózs újjai aranyszőke hajába túrtak, hogy helyén tartsák, bár erre nem volt szükség, hisz Nikolának esze ágában sem volt megmozdulni. A csók gyengéd volt, cseppet sem követölődző. A lánynak elakadt a lélegzete, és feltámadt benne a vágy. Rózs egy kicsit hátrébb húzódott. Nyisd ki a szár, Nikolá! súgta neki. A lánynak alig volt ideje engedelmeskedni, amikor a férfi újból birtokba vette az ajkát. Nyelve benyomult a szájába, hogy megízlelje, becézgesse, megvadítsa. A férfi erősen tartotta a karjaiba, míg Ajkuk újra és újra egymásra talált. Érezte remegését, és agyának egy rejtett zugában felsejlett, hogy valószínűleg halára rímitette a lányt, hisz olyan ártatlan. És amikor nyelvük ismét találkozott, a lány tompa, mély hangon felnyögött. Royce érezte benne a szenvedét, és a csóktól elkábulva kis híján elvesztette az önuralmát. Kényszeríteni kellett magát, hogy elhúzódjon Nikolától. Finoman elmosolyodott, látva érintésének hatását. Felesége ajka rózsásra pirult, megduzzadt, arca bódult volt. Royz hüvelykójával végig a lány alsó ajkát. Nem hiszem, hogy apám valaha is így csókolta volna meg anyámat. Tekintetében huncu cikra csillant, és Royce ráébredt, hogy ugratni akarja. Ennek megfelelően válaszolt. Annyi gyerekkel a családban, dehogy nem. Lehajott, és gyors, szenvedélymentes csókot nyomott hitvese arcára. Nikolá meg sem próbálta leplezni csalódottságát, amikor férje felállt. Most pedig aludt, kedvesem, parancsolt rá. Nem hagytuk kihalni a hagyományt. Nikolá ezúttal nem mondott köszönetet, helyette sóhajtott egyet, és mire Royce az ajtóhoz ért, már mély álomba zuhant. A két új őr éppen akkor érkezett az ajtó elé, hogy leváltsa a régieket, amikor Royce kilépett a szobájából. Mind a négy katona harc edzett lovag volt, aki Royce parancsnoksága alá tartozott. Egyikük kupát tartotta kezében, az orvos küldte gyógyitallal. Royce utasította a katonát, hogy öncseki. ki. Majd a másikat elküldte lawrence mert beszélni akart vele. Helyette pillanatokon belül megérkezett. Royce még mindig nem engedte el a négy ölt maga mellől. Az ajtónak támaszkodva gyorsan elmondta nekik, amit megtudott. Amikor befejezte, kiosztotta parancsait. Royce utasításai nyomán nyomban értesíteni kell a király őrségének a parancsnokát a lehetséges veszedelemről. Meg kell háromszorozni az őrök számát. Azonnal át kell kutatni a palotát, mert lehetséges, hogy a vénasszony, aki utasította Nikolát Royce megölésére, még mindig a közelben ólálkodik, és Royce mindenképpen meg akarta találni. – Mi legyen azokkal az emberekkel, akik hajnalban érkeznek? – kérdezte Lawrence, amikor Royce befejezte utasításait. – Azokkal majd én foglalkozom? – válaszolta Royce. – Bár nem hiszem, hogy tényleg felbukkannak. Arra használták a vénasszonyt, hogy átadja Nikolának az üzenetet, és aztán viselje is a következményeket. De túlságosan kockázatos lenne számukra, hogy bármelyikükre is rátámadjanak. Hatalmasat sóhajtott. Istenemre remélem, hogy tévedek, ismerte be. Nagyon szeretném, hogy tényleg próbálkoznának. Akkor alkalmat adnának nekem, hogy megöljem őket, amiért rájesztettek a feleségemre. Lorenznek feltűnt, hogy hűbér urat jobban felháborítja a tény, hogy Nikolát megrémisztették, mint a lehetőség, hogy valaki az éretére tör. Ugyancsak sokat mondó dolog vélte. Meghajolt az ura felé, és a katonákkal együtt indult, hogy teljesítse a rajztól kapott parancsnokat. A báró hátát az ajtónak vetve várta, hogy emberei visszatérjenek. Csak akkor tért vissza a szobájába, amikor az ajtót ismét ott vigyázta két hű és megbízható katonája. Alig egy óra múlva kopogtak. Royce már fel is tépte az ajtót, mielőtt Lawrence leengedhette volna a kezét. A vazallus félrelépett az útból, hogy Royce csatlakozhasson hozzá a folyosón. Megtaláltuk a vénasszonyt, mondta a halka. Meghalt, kitörték a nyakát, aztán begyömöszölték a testét néhány láda mögé. Szedjük össze a palotában lakó szászokat és faggassuk ki őket. Royce a fejét rázta. A százbárókat, akik hűséges küttettek Vilmosnak, sérteni a bizalmatlanságunk. A királyt ugyan nem zavarna, de ügyünknek nem használna. Ha az egyik száz az árulókkal fújna egykövet, akkor sem vallaná be nekünk. Más módot kell találnunk, hogy lefüleljük a nyomorultet. Lawrence egyetértően bólogatott. Túl sok itt az ember, uram, és alig néhányat ismerek közülük. Ez a tömeg megnehezíti, hogy elkapjuk a bűnöst. – A pokolba is. De jó lenne csapdát állítani neki, és most a dolog végére járni. – A csapdát, amelyben uram a létek? – kérdezte Lawrence. – Nagyon nehéz lenne kézben tartani az irányítást, és a következmények is kiszámíthatatlanok. Royce vállat volt. – Meg lehetne csinálni? – állította. – Mégsem vállalom a kockázatot. Nikolá biztonsága most fontosabb. – Minél előbb haza akarom őt vinni. – Ha egyszer biztonságban tudhatom, akkor majd összpontosíthatok arra, hogy megtaláljam ezt gazembert. Még nincs vége, Lawrence. Újra próbálkozni fognak, ebben bizonyos vagyok. – Mikor akarsz indulni? – Holnap, legkésőbb délben. Reggel beszélek Vilmossal. Royce elbocsátotta a vazallusát és visszatért a szobába. Nikolá mélyen aludt. Szeme alatt karikák sötétettek és Royce szerette volna, ha néhány napig még Londonban maradhatnak, amíg felesége visszanyeri az erejét. Erre sajnos nem volt idő. Addig nem lesz nyugalma, míg a lány biztonságban nem tudja, döntötte el. Úgy tűnik azonban, az ő gyengét kis felesége cseppet sem aggódik, különben nem aludna ilyen békésen. Eligazította a takarót a válla körül. A feleség csak nyűg az ember nyakán, morfondírozott. Ha a férj komoran törődik hitvesével, könnyen az ellenség prédájává válhat. Akár fegyverként is felhasználhatják az asszonyt az ura ellen, hogy tönkretegyék. Ha a férj komolyan törődik a hitvesével, gondolta ismét. Minden áron haza kell vinnie Nikolát Rosewoodba, ahol biztonságban van. Rose megcsóválta a fejét. A bizonyíték tagadhatatlan. Az ég szerelmére hogyan történhetett ez meg? Ráadásul ilyen gyorsan. Eszébe jutott a pokoli hét, amelyet Londonba jövet, együtt töltöttek, és újra megcsóválta a fejét. Aztán elvigyörödött. Nem értette, hogyan vagy miért történt, csak egy dolog volt biztos. Ő is azok közé tartozik, akik törődnek a feleségükkel.